בעזרת השם נברך, ימי מוענת חלק שני, המשך, אות י"ד. והנה אחר שבת התחילו המחשבות לבלבל אותי הרבה הרבה, עד שהייתה דעתי תלויה במשקל ולא יכולתי להכריע לכאן ולכאן. סוף דבר, שניים או שלושה ימים אחר שבת, הנחתי לעיבוד ההרדוף, וביום חמישי בבוקר חזרתי לאומן. ולא נסעתי לארץ ישראל אז, וגם אודות הדפוס לא פעלתי כלל אז. והיה ליבי נשבר בקרבי מאוד, וחזרתי לאומן בפחי נפש. גם בתוך הדרך ביום שישי, ערב שבת קודש, היה לי היזק גדול בדרך, שהתפללתי על העגלה, ונזהרתי הרבה שלא יחטוף האופן את כנפי הטלית הת... ויקרענו כאשר מזדמן לפעמים. ואף על פי כן בסוף התפילה הגבהתי עצמי קצת מתוך העגלה שהייתה מחופה והיה הרוח גדול ופתאום חטף האופן את קצה הטלית ונקרע לקרעים והיה ליצע גדול מאוד מזה עד כלות הנפש עד שצעקתי ובכיתי מחמת זה ואז הייתי נחפש בדרכי מאוד לבוא לאומן כדי להגיע לשם על ערב ראש חודש אלול שאז מתקבצים הרבה אנשי שלומנו על הקדוש והשם מטבח עזר שבאתי על שבת קודש לבפליה והרל ומשם נסעתי לאומן והייתי בערב ראש חודש אל ציונו הקדוש ואז היה שם ידידנו הרב רבי יעקב יוסף נור יאיר שנתן סך רב בשנת תקעתה לדפוס וחפצתי לדבר עמו הרבה מעניין הדפוס שצריכים להשתדל להעמידו ורציתי לפרש לפניו כל ליבי והנה בעת שהייתי עמו יחד, על ציונו הקדוש, שם בוודאי היה בלתי אפשר לדבר עמו. ואחר כך ראיתי אותו בשוק, והיינו שנינו טרודים. ואמרתי לו שאנחנו צריכים לדבר יחד. והשיב בדרך צחוק, וכי איך יעלה על שלא נתוועד יחד לדבר. ולסוף נזדמן מאת השם שהיה טרוד מאוד. והבעל עגלה והנשים שהיו עמו נחפזו מאוד עד שהיה מוכרח לנסוע בחיפזון ולא נתוועד עמי והיה לי צער גדול מזה מאוד מאוד וביום שאחריו חזרתי והלכתי אל ציונו הקדוש וסיפרתי את ליבי קצת לפניו כלל הדבר שבאותן העיתים היה לי צער וייסורים גדולים וחמת שטרחתי הרבה לגמור הדפוס ולא עלה בידי וכבר נשתקע ממון ישראל הרבה לצורך הדפוס, ועדיין לא פעלתי כלל. ולא היה בידי מעות להעמיד על הדפוס, כי עדיין היינו צריכים סך רב מאוד, בערך מאתיים אדומים ויותר. ואין שום דרך הטבע לקבץ יחד אפילו שליש ורביע מזה הסך. וגם פרנסתי דחוקה מאוד, והייתי בעל חוב גדול. וגם שערי מניות הרבה הרבה מאוד מאוד, שהיו על הדפוס מכל הצדדים, מפחד הצנזור וכו'. וגם לארץ ישראל לא זכיתי לנסוע. וגם לביתי, לצורך פרנסתי ולסלק החובות שאני חייב בעצמי, לא הבאתי מהדרך כי אם סך מועט מאוד. ושערי בלבול הדעת שהיו לי, ואף על פי כן לא הנחתי את הרצון. וחשבתי מחשבות בכל פעם שאזכה לגמוע דפוס. בכל מה שעבר עליי בעניין זה איחלו כמה יריעות לספר. תטווה. והנה השם יתברך עושה נפלאות גדולות בכל עת, וסיבב כמה סיבות לטובה בדרכים נפלאים ונוראים. ואף על פי שגם אחר כך, כשנתקבצנו על ראש השנה תקפ"א באומן, לא פעלתי גם כן כלום לגמור על דפוס. אף על פי כן אחר כך, כשבאתי לביתי, עזר לי השם יתברך והכניס מחשבות בליבי, ונתן לי עצות נפלאות וכוח לסבול ולהמתין לישועת השם. ולבלי לפחוד משום דבר מגודל הפחדים שהפחידו עלי שהוא סכנה גדולה וכו', ובפרט בן שונאים כאלה וכו', וחסרון כיס הקשה מכולם. והשם ידבר חזקני לבלי להסתכל על כל זה, והוליך אותי בדרכים ועצות נפלאות. עד שזכיתי באותה השנה להעמיד הדפוס ולהדפיס ספרי רבנו ספר ליקוטי מורן הראשון והטיניאנה. וגם ספר א' ב' ושמות הצדיקים, והכל בתיקונים נפלאים ובהוספות חדשות נפלאות ונוראות המכהן את הנפש. והנה הגודל הישועה הזאת של העמדת הדפוס, אין כאן מקום לבאר עד היכן מגיע נס נפלא וישועה גדולה הזאת. כי היא זכות הרבים נפלא ונורא מאוד, שאין דוגמתו לדורי דורות. ט"ז והנה תכף כשעמדתי את הדפוס ביום חמישה עשר בשבט תקפ"א, בפרט קטן, והיינו בשמחה על גודל ישועת השם אשר עזרני עד הזמין השם יתברך שבעל שבת קודש, כבוד הרבנים, מורנו הרב רב דוד נוריאיר, בן הרב הגאון מחמלניק, שהוא אחיו של כבוד רבי יוסק נוריאיר, חתן רבנו ז"ל. רבי דוד ענה על מארץ ישראל, והיה שלוח אדרבנן מהכולל. ותכף כשנודע לי שברבי דוד ענאי מארץ ישראל לכאן, ודרכי על פי רוב להסתכל על המחשבה, דיבור ומעשה שהשם יתברך מזמין לי בכל יום, שבוודאי יש בהם איזה רמזים לצורכי לקרבני להשם יתברך. ותכף עלה על דעתי מה זאת, והבנתי שזה נשלח לי רמז להזכיר עצמי בארץ ישראל. ותכף התחלתי לחשוב מחשבות בעניין ההשתוקקות לבוא לארץ ישראל. והבנתי אז, שאחר עוצם ריבוי המניות שיש לי על נסיעתי לארץ ישראל, אף על פי כן אחר שזכיתי להעמיד הדפוס אחר מניות רבות ועצומות כאלה, והשם מטבח נתן לי בחינה את עריכת אפיים, לסבול כל המניות והוליך אותי בדרכי עצות נפלאות, עד שגמרתי העניין תהילה לכל והעמדתי הדפוס, עתה אני מבין. שעל פי דרכי עצות אלו שהעמדתי עדפות בעזרת השם יתברך, בדרך הסבלנות הזאת ואריכות אפיים, וזריזות ומתינות אלו, שעזר לי השם יתברך איך להתנהג בהם, עד שהעמדתי עדפוס בעזרתו וישועתו הגדולה והנוראה, על פי דרכים אלו, כפי מה שאני יודע בנפשי, יכול להיות שאזכה לבוא לעץ ישראל גם כן, אף על פי שיש לי מניות וחומות ברזל כאלו. וידיעה זו נתחזקה בלבי הרבה ואחר כך הייתי אצל רבי דוד הנ"ל ודיבר עמי מארץ ישראל ועשה לי גם כן חשק קצת לארץ ישראל אחר כך ביום שבת בבוקר דיברתי בביתי עם אנשי שלומנו הרבה מגודל נוראות קדושי הצדת ישראל ושכל התורה מלאה מארץ ישראל ושאין לישראל שום מקום בעולם כי אם בארץ ישראל שהיא וארצנו והרבהתי הדיבור הרבה בדיבורים אמיתיים, כאשר ובאמת, שכל אחד מישראל עיקר תיקונו שיהיה בארץ ישראל. הוא כבר מבואר בדברינו מזה אין שם. אחר כך, אחר פסח, נזדמן שהייתי בחמלניק על שבת מדי עוברי לקהילת קודש ברדיצ'וב, לקנות נייר לצורך גמר הדפסה. ואז היה יורצייט של הרב מחמלניק. והיה שם רבי דוד הנ"ל, וחזרנו ונתוועדנו יחד, וחזר ודיבר עמי בשבת קודש בשעת שתייה, מי יודע אם נזכה לשנה הבאה לשתות יחד בארץ ישראל, ורמז לי מעניין נסיעתי לארץ ישראל, וגם זה האיר ליבי מאוד לארץ ישראל. י"ז והנה בכל שנה זו, שישנה תקפה, הייתי טרוד מאוד בעניין הדפוס, ואף על פי כן בכל פעם היה ליבי מתלהב מאוד מאוד לארץ ישראל. ואחר פסח נתעכבה הדפוס כמה וכמה שבועות עד סמוך לראש חודש מנחם אב, שלא היה לי נייר להדפסה, ובכל אותו העת הייתי נחשף ומשתוקק מאוד לדלג אל הערים ולבוא לארץ ישראל. אחר כך עזרני השם יתברך ונתן לי עצה. שבעת שעמדה הדפוס, ולא יכולתי להדפיס ספרים הגדולים שהתחלתי להדפיס, שאז אדפיס לעת עתה על נייר אחד ספר א'-ב'. ובני שיחיה נתן מעותיו על זה, והתחלנו להדפיסם. ותכף נזדרזתי לחזור ולכתוב מחדש כל שמות התנאים והאמוראים, אשר מתחילה לא נדפס מהם כי מעט מזער. והתחלתי לעסוק בזה, והיה לי הגיעה בזה מאוד. ותכף כשעסקתי בזה בכתיבת שמות הצדיקים, נתחזק בליבי שבצירוף זכות זה אזכה לבוא לארץ ישראל. כי באמת הזכרת שמות הצדיקים הוא דבר נפלא ונורא מאוד מאוד. הוא מועיל הרבה לעבודת השם יתברך כאשר מבואר מזה קצת כבר. ועוד יש לאלוקי מילין לבאר גודל מעלת הזכרת שמות הצדיקים ואין כאן מקומו. ועלה על דעתי שעל ידי שזכיתי לזכות את הרבים בזכות זה, לסדר להם ביחד כל שמות הצדיקים, וכל שמות התנאים והאמוראים שבקול הש"ס, וספרי וכולי ומדרשים, שזה העניין מסוגל לזכות לארץ ישראל, בבחינת צדיקים ירשו ארץ, שאי אפשר לבוא לארץ ישראל, כי אם בכוח הצדיקים האמיתיים וכולי. ומאז נתחזקתי יותר בכיסופים חזקים יותר לנסוע לארץ ישראל. אבל ראיתי שאז תכף אי אפשר לנסוע לארץ ישראל, מחמת שאני צריך לגמור הדפוס. והשם ידבח עזר לי שאחר כך בא הנייר וגמרתי את הספרים הגדולים והקטנים על ראש השנה תקפב בעזרת השם ידבח. והבאתי הספרים לאומן וחילקתי אותם לאנשי שלומנו, עינם ראו ושמחו, וכולם טמאו על גודל ישועת השם, אשר עזרני לגמור עסק ההדפסה. אחרי מניעות עצומות כאלה. ועודנו לה' חסדו ונפלאותיו אשר הפליל לעשות עמנו ועם כל ישראל לדורות עולם. י"ח. והנה בכל הקיץ תקפה הנ"ל, כל מחשבותיי היו שתכף כשאזכה לגמור ההדפסה, אסע תכף לארץ ישראל. דהיינו שאהיה בראש השנה באומן, ותכף אחר ראש השנה אסע מאומן לאדס ומשם לארץ ישראל. אבל כשהייתי באומן על ראש השנה עם הספרים, אחר ראש השנה רבו המניות וגם מניות מחמת ממון. גם עדיין הייתי צריך להיות בביתי לצורך גמר הספרים שהיו צריכים לסדרם עדיין ושאר עסקים שהוכרחתי לעסוק בשבילם. ומחמת כל זה הוכרחתי לחזור לביתי ולא נסעתי תכף. ובתוך כך עבר חודש תשרי וימי החורף הגיעו. ואז בוודאי אי אפשר לנסוע לארץ ישראל. גם בתוך כך, בין יום הכיפורים לסוכות, עבר רבי דוד הנ"ל דרך קהילת קודש טולצ'ין, וחזר לארץ ישראל. ואני לא יכולתי אז לנסוע עמו, וכל מחשבותיי היו שאסע עמו יחד. ועכשיו לא יכולתי לנסוע עמו, ונתעכבתי בביתי. גם אז נשמע מלחמות הגרקין. מרד היוונים באימפריה העותמנית החל בשנת תקפה <coughs> והכל אמרו שאי אפשר לנסוע עכשיו לארץ ישראל. גם את רבי דוד הנ"ל שהיה שדר מהכולל ושאר המשולחים לא רצה הרב מאפטה להניחם לנסוע לארץ ישראל מחמת סכנות הנ"ל. רק אחר הפצרות רבות מחמת שכל עניי ארץ ישראל עיניהם תלויות על ביאת המשולחים הוכרח להניחם ובאמת לא נסעו מסתם מול דרך הים, רק דרך יבשה. והיו להם הוצאות גדולות מאוד, הכל מחמת סכנות מלחמות של מרידת אגרקין. ודת. והנה אחר יום טוב, סיבב השם יתברך שהתחלנו להדפיס את התפילות בסוד. וגם בזה יש הרבה לספר ישועת השם הגדולה, ואין כאן מקומו. ואז חזר ונבער בי החשק והרצון לנסוע לארץ ישראל. והתחלתי לחשוב בזה הרבה מאוד. וכמעט לא עבר יום שלא חשבתי בזה הרבה. וגם השם התבהח חזרני לחדש חידושים דאוריית הנפלאים מאוד על גודל ההתגברות שצריך כל אחד להתגבר לבוא לארץ ישראל. ושזה עיקר ניצחון המלחמה שצריכים לנצח בזה העולם. וכמה וכמה צריכים להתגבר לשבר המניות לבוא לארץ ישראל. וגודל מעלת קדושת אצל ישראל, אשר כל התורה מלאה משבח קדושת אצל ישראל וכו' וכו', כמובן בדברינו הנ"ל. ואף על פי כן עברו עליי גם בזה החורף מניות רבה בדעתי בלי שיעור, ובכל פעם עמדו לפניה מניות כחומות נחושת ובריחי ברזל ממש. וכל מה שעבר עליי בעניין זה אי אפשר לספר, עד שעזרני השם יתברך שיצאתי מביתי סמוך לערב ראש חודש שבט לאומן. ולא הגדתי לשום אדם שיש סברה בדעתי שבנסיעה הזאת אסע לאדס ומשם לארץ ישראל. ובאמת, גם אני בעצמי לא הייתי יודע בבירור אם אזכה לזה, כי עדיין הייתי מסופק מאוד. אחר כך עבר עליהם מה שעבר, והשם מטבח היה בעזרי עד שזכיתי לבוא לאדס ולקבל שם בילט, כרטיס, ולעבור על הים השחור והלבן. הכוונה לים התיכון, המכונה בטורקית ובערבית הים הלבן. בשלום, שני פעמים בעת הסכנות מלחמות כזאת. ועכשיו אנחנו הולכים, זה היום רביעי מאלכסנדיה של מצרים, לעיר צידון שהיא גבול של ארץ ישראל. ואני כותב כל זה על הספינה. השם ידבח יזדקני לבוא לארץ ישראל בשלום חשקל מהרה, אמן כן יהי רצון. ביום חמישי, כד תקפ"ב, נסעתי מביתי לאומן, ולא היו עגלות מצויות מחמת קלקול הדרך, והוכרחתי לשכור עגלה רק לאיישים. ותכף ששכרתי העגלה נעשה רוח שערה גדולה עם שלג גדול, והיה לי בי חלוק מאוד אם לנסוע. והשם ידבר חזרה אני לנסוע, ונסעתי בית הרוח שערה גדולה, והוכרחתי ללון בכפר אחד. ושם היה מוכסן שיכור גדול מאוד, אבל קיבל אותנו בסבר פנים יפות, ועשה סעודה עבורנו, והפליג לדבר בשכרותו, מיקראת חשיבות קדושת ישראל, ומאס מאוד והתלוצץ מאוד מאמונתם של העקום. ואצל השולחן ישבו אנשי אייסין, ושיבח בפניהם את אדוננו מורנו ורבינו זל ואנשיו, ושימח אותי קצת על ידי שכרותו ודבריו. וזה ידוע לנו, שעיקר התחזקות, ובפרט התחזקות שלי, הוא רק על ידי שמחה. משם נסעתי ביום שישי בבוקר השכם לאייסין, והיה בדעתי לזכור משם עגלה לטפליק לשבות שם שבת קודש. אך מגודל השלג ושאר טעמים, נתעכבתי שם באייסין, והייתי שם משובתי שבת קודש. והתפללתי בבית המדרש. ותהילה לכל היה לי נחת קצת באותו שבת, כי היו קצת אנשים אצלי ודיברתי מהם מתורתו של רבנו זל. ביום ראשון אכלתי שם באכסניה שלי אצל רבי ראובן יוסף סעודת שחרית. ובתוך שיחתנו באתי לתוך הסעודה של עריכת אפיים, לתוך התורה של עריכת אפיים שזוכין על ידי ישראל. וחזרתי שם לפניהם כל התורה הזאת בביאור נפלא ושיחה נאה מביאה לידי מעשה. וגם זה חיזק דעתי מאוד, שהייתה חלוקה מאוד. והכלל, שעיקר מניעות שלי היו מניעות המוח, שהייתה דעתי חלוקה מאוד מאוד, נחמת כמה ספקות ופחדים, ואי אפשר לבאר חלוקות הדעה שלי בכתב. כ"א ביום ראשון פרשת בו נסעתי מהייסין לטפליק, ובאתי לטפליק לעת ערב, אור ליום שני. ומצאתי שם את רב מוישה מפליה, ביקשתי אותו שיזכור לי עגלה בכפר שלו. או לנסוע לאומן. או אם אפשר לזכור עגלה לשבוע לכל הדרך, מה טוב לפניי. ביום שני השכמתי והתפללתי. בתוך התפילה בא הראל אחד עם איגרת מרבי משה כתוב שרבי משה שכר אותו בסך מועט לשבוע לנסוע עמי כל הדרך. וסעדתי שם. ואחר כך נסעתי אחר חצות היום לנסוע לאומן על ערב ראש חודש שבט שהיה ממשמש לבוא ביום שלישי. ובאתי לכפר רוסה שלי, ונתייגרו הסוסים, ואמר הרב שנזכור לנו עגלה אחרת, והיינו בהולים ונחפזים מאוד מאוד. כי היום ירד מאוד, ולמחרתו הוא ערב ראש חודש, שהייתי אץ ובהול מאוד להיות שם על ציון הקדוש בתוך אנשי שלומנו. כדרכנו בכל שנה ושנה מיום הסתלקותו להיות באומן הציון ציון שלו הקדוש בערב ראש חודש שבט. על כן הייתי בהול מאוד מאוד. והשם מטבח הזמין לנו הראל אחד, והוכרח לי, והוכרחתי ליתן לו כמו שחפץ י' זהובים שיעמיד אותנו לאומן בערב. ונסעתי עמו אני ורבי מנדל. והשם מטבח היה בעזרתי, ובאנו לאומן לערב בערך שלוש או ארבע שעות בלילה. וכבר נרדמו בשינה בבית רבי אברהם, שהוא אכסניה שלי. והוכרחתי לנסוע לבית רבי נפתלי חברי להתאכסן שם בלילה. ובאתי לשם, והייתי סבור שאמצא שם אנשי שלומנו, הבאים אל ערב ראש חודש, שמתאכסנים כולם בביתו. אבל לא היה שם אחד מהם, כי מחמת קלקול הדרך רבים לא יכלו לבוא. ואותן שבאו, לא באו עד יום המחרת בבוקר. אבל כשנכנסתי לבית רבי נפתלי מצאתי שם אנשים רבים, חשובים, יושבים בסעודה. וזה היה סעודת נישואין של אחד מאנשינו, שסיעו רבי נפתלי באותו עת. והיה לי נחת גדול מזה, ואכלתי שם סעודת הערב. בבוקר ביום שלישי התפללתי בבית רבי נפתלי. בתוך התפילה נתקבצו באו כל אנשי שלומנו שבאו מברסלב וכולי. והלכנו כולנו על ציון הקדוש ושפכנו שיחנו שם כדרכנו תמיד. אחר כך אכלתי סעודת הצהריים בבית רבי אברהם, ונשאו כל אנשי שלומנו לביתם. בתוך אנשינו היה שם רך בשנים שהיה שם והוא רבי חיים נחום בן רבי שמואל מזורין, והוא היה אלמן שגירש אשתו. הוא בא לביתי זה שני חודשים קודם חנוכה. וקרבתי אותו מאוד מחמת אהבת אביו שהיה מאנשי שלומנו. והייתי חפץ מאוד לעשות שידוך עמו, אבל לא נזדמן. וגם מחמת שבדעתי היה טמון, עניין הנסיעה לארץ ישראל, ולא יכולתי לקבל עליי ההתחייבות שלי. והרב רבי יוסקה, נרם יאיר, לא רצו לקבל עליהם כלל שום התחייבות בקהילת קודש ברסלב. אבל מאת השם הייתה שהאיש הנעל התעכב בביתי עד סמוך לערב ראש חודש שבט, והייתי רוצה לקבלו עמי לאומן. אבל מחמת קלקול הדרך, כשהוכרחתי לשכור עגלה רק לאייסין לבד, על כן לא לקחתי שום אדם, כי אם את רבי מנדיל מטולצ'ין, שנסע עמי כל הדרך עד קהילת קודש אדס, ומשם חזר לביתו. ועל כן התעכב האלמן, רבי נחום, בביתי עד לאחר שבת. שאז נשא בני שיחיה ושאר אנשי שלומנו וקיבלו את רבי חיים נחום וכו' כאשר ציוויתי קודם נסיעתי מביתי שיקבלו אותו לאומן על ההוצאות שלי וכן היה שהביאו אותו עמהם ואני סילקתי להם בעד ההוצאות. ואחר שבאנו מציונו הקדוש ואכלנו סעודת הצהריים והתחלנו לדבר משידוכים אולי יימצא שם איזה שידור לפניו וברוך השם היושב ומזווק זיווגים שבתוך כך נזדמן שידוך הגון מאוד לפניו עם אחד מחשובי המשך שלומנו הוותיק הרבני מורנו הרב רבי זלמן מאומן יוסקי העיר, והרב נורא יאיר כבר היו מוכנים לנסוע לביתם ורציתי לעכבם להמתין עד שיגמור השידוך ולא רצו רק תכף ומיד נתרצה רבי יוסקי מעצמו בשמחה גדולה וקיבל בקניין אגב סודר על כל התחייבות המלבושים לאלמן ואני לא נתחייבתי כי אם חמישים זהובים לקבלן בתשרים, בהם נסעו לשלום לביתם. והאלמן הנ"ל, עם בני שיחיה, ושאר אנשי שלומנו שהיו על אותה עגלה, כולם נתעכבו באומן עימי. ובלילה נגמר השידוך למזל התום. וגם זה חיזק ושימח אותי שזכיתי לגמור מצווה כזאת, להשיא יתום חשוב כזה. בר אוריאן הוא בנו של איש כשר ונכבד מאוד מיקיריין של שלומנו. כ"ג ויום ערב ראש חודש הנ"ל בא לעת ערב הרבני הוותיק כמורנו הרב רבי שמואל איזיק נורא יאיר שנתעכב בדרך ולא היה עמנו על צמיון הקדוש בבוקר ולא בא עד סמוך למנחה ועדיין לא טעם כלום והיה בדעתו ללך תכף על הבית עלמין אבל ראיתי שהוא לא לטרוח גדול כי בא מקור גדול ונתייגע בדרך, והיום ירד מאוד, ועיכבתי אותו קצת, ותכף נתרצה לומר, טוב שאלך למחר בראש חודש. וישב לאכול. ובלילה היה עמנו על התנאים, ובבוקר הלך לציון ציון הקדוש. וכשחזר משם, התעורר לי חשק ללך גם כן, אף על פי שביום אתמול היה בדעתי לבלי ללך בראש חודש. מחמת שהיה בדעתי להתעכב עוד איזה ימים באומן, אבל עכשיו מחמת שהלך אבישמואל אייזיק עם איזה אנשי שלומנו, נתעורר לי חשק. על כן הלכתי והתפללתי שם, ופירשתי שם שיחתי קצת, ועל ידי זה נתחזקתי יותר בעניין נסיעתי לארץ ישראל. כ"ד אחר כך אכלתי סעודת צהריים שלי בבית אכסניה, בבית רבי אברהם. אחר כך הלכתי להעביר כל החפצים שלי מבית רבי נפתלי לבית רבי אברהם כי היו כל החפצים שלי מונחים בבית רבי נפתלי מליל שלישי עד עתה ושכרתי עגלה והעברתי אותם לבית רבי אברהם לאכסניה שלי אחר כך הלכנו לבית רבי מרדכי ששם התפללנו בראש השנה העבר אחר כך הלכתי לבית רבי נפתלי שנמצא שם איש אחד מארץ ישראל, שבא זה סמוך מאוד מארץ ישראל, כדי לדבר עמו מארץ ישראל, וגם לשמוע ממנו אודות רבי שמעון, חברנו, שנשמע עליו שמועה לא טובה, שהיה ושלום בתוך הספינה שנעבדה, כמפורסם. והלכתי לשם איזה שעות סמוך למנחה, ודיברתי עמו הרבה, וסיפר לי כל נסיעתו מארץ ישראל עד הנה, כי באותן העתים הייתה שעת מלחמה וסכנה גדולה מחמת מרידת הגרקים במלך הטוגר כמפורסם ומחמת זה נתעכבו רבים מאוד בהדס שרצו לנסוע ולא נסעו לארץ ישראל מגודל הפחד ואני אמרתי בליבי שכל המניות האלה הם רק בשביל החשק כדי שיתגבר חשקי יותר להנחשק הנפלא הקמוץ וסתום הזה שהוא לנסוע לארץ הקדושה ארץ חמדה טובה ורחבה שהנחיל לאבותינו עד אשר נתגברתי יותר על ידי המניות והבלבולים האלה וחיזקתי עצמי ביותר לבלי להשגיח על כל זה והשם יתברך עזרני לנסוע ואז שמעתי מאיש מארץ ישראל הנ"ל קול סדר נסיעתו וסיפר לי שעיר עכו סגורה מחמת מרידה הזאת וסחרו ספינה חוץ לעיר עכו ונסעו קצת ובדרך החזירה מדון מספינה אחת ואמר להם שהוא סכנה גדולה ללך עכשיו כי בעצמם שמעו קול הצעקה מאנשי הספינה שנהרגו ולפי דבריהם הייתה זאת הספינה שנשמע שנהרגו שהיה בתוכה בין רבי זאב מטרצנץ ורבי שמעון חברנו ועוד יהודים רבים בערך שישים וחמישה ואמר האיש מארץ ישראל הנ"ל שאנשים שהיו בספינתו אמרו שהם יודעים וזוכרים חמישים ושבעה אנשים מהם. ואז חזרה הספינה לעכו שהלך באיש הנ"ל. ושאלו את האדון של הספינה, שהוא בעצמו נשאר בביתו, וציווה להם ללכת לבלי להשגיח על זה. וחזרו והלכו על איזה מקום, כמדומי הדרדיס, רודוס. משם קצתם סחרו סוסים עד עיר סטמבול בעצמו. וקצתם על שהיו עניים, הלכו וסיבבו מעיר לעיר, קצת ביבשה וקצת בים, עד שבאו לסטמבול. וסיפר לי שאותן שהלכו דרך עיירות ישראל, ישראל עזרו להן בכל מקום שבאו. ונתנו להם על הוצאות הנשיאה ואכילה ושתייה, כדרך החלו בני ישראל, לחמנים בני לחמנים. וזמן נסיעתם נשתהה מן ראש חודש אייר, שיצאו מארץ ישראל, עד ימי תשרי. שאז אמנו בקרניתן, באדס. וכל הדברים האלה היו לי קצת למניעה גדולה, מחמת ששמעתי גודל הרעש והסכנה. אבל אחר כך נתחזקתי יותר על ידי זה, כי פניתי לצד אחד והסתכלתי. הלוא אף על פי כן מארץ ישראל לחוץ לארץ. וסיכנו עצמם בשביל פרנסה לגודל הדוחק שלהם, והשם יתברך עזרם שבאו בשלום. על אחת כמה וכמה אני מחויב לסכן עצמי בשביל תיקון נפשי, לנסוע מחוץ לארץ לארץ ישראל. והשם יתברך יעזרני בחסדו לבוא לשם, כי לארץ ישראל אי אפשר לבוא כי אם על ידי ייסורים. וגם רבנו ז"ל נסע בשעת מלחמה גדולה. ואם מי אנוכי להשוות עצמי לרבנו ז"ל, אשר אין מי נדמה אליו, מכל שכן פחות כמוני, אף על פי כן לעניין דבר שבקדושה, מחויב אפילו הקל שבקלים לבקש גדולות, כאשר שמעתי מפיו הקדוש בעצמו ז"ל. אדרבה, אני מחויב למסור נפשי יותר ויותר אלף פעמים לבוא לארץ ישראל, כי רבנו ז"ל אפילו קודם שבא לארץ ישראל, הייתה קדושתו ופרישותו ומעלתו וצדקתו גבוה ונשגב ונעלה מאוד מאוד בתכלית המעלה. ולא נשא לארץ ישראל כי אם לפעול להשיג השגות נשגבות יותר ויותר. כי לגדולתו יתברך אין חקר. כמבוהר מזה בדברינו בסיפורי שבחיו הנוראים, אין שם. אבל אהנן, יתמה דייתמה. אנו צריכים להתגולל ברפש וטית ולרכוש על הארץ בין נחשים ועקרבים עד שנזכה לנשק עפר ארץ ישראל ולהתגולל בעפרה הקדושה ולשאוב מאווירי הקדוש והנורא. ואף על פי שאין אנו יודעים כלל מהו ארץ ישראל, הלא גם אין אנו יודעים מהו ציצית ומהו תפילין ומהו סוכה ולולה וכיוצא בשערי מצוות. כי טעמי המצוות לא נודעו לשום אנושי. מכל שכן לנו, כמו שכתוב פלאות עדותיך וכו', כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. וכי חס ושלום ניפטר מלעשות המצוות מחמת שאין אנו יודעים טעמן? כמו כן אנו חייבים להתגולל לארץ ישראל, אף על פי שאין אנו יודעים מהו ארץ ישראל. כי כבר הודיעה לנו התורה הקדושה בעצמה. ורבותינו זכרונם לברכה בגמרא במסכת כתובות ובשאר מקומות ובמדרשים. ובפרט רבנו ז"ל בתורותיו הנוראות, שכולם גילו לנו מגודל מעלת ארץ ישראל, ושכל קדושת איש הישראלית תלויה בארץ ישראל. ואם אין זוכים לקבוע דירתנו שם, מחמת גודל המיניות שיש לכל אחד ואחד על על כל פנים נזכה להיות שם פעם אחת כל ימי חיינו, ללך שם ארבע אמות על כל פנים, שגם זה טוב מאוד כמו שהפליגו רבותינו זיכרונם לברכה. וגם, אולי על ידי זה שנלך שם ארבע אמות, נזכה אחר כך לנסוע עוד הפעם, לקבוע דירתנו שם. ועל כל פנים, איך לא נחוש להיות פעם אחת במקום חיינו, במקום קדושתנו, בארץ חמדה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאבותינו כמה פעמים, וחזר האבטחה כמה פעמים הרבה בלי שיעור לגודל חיבתה. ועיין בדברינו מזה במקום אחר באריכות. הן על כל אלה ויותר מזה, שאי אפשר לבאר כאן, נתחזקתי על ידי המניות העצומות יותר ויותר. ואף על פי כן עדיין היה ליבי חלוק לשתיים, נוטה לכאן ולכאן בלי הכרע, מחמת כמה וכמה מניות המוח שהיה בדעתי מאוד, שאי אפשר לפרטם. כ"ו ביום חמישי השקמתי והתפללתי בבית אכסניה שלי, ולא הלכתי למקווה. ולא הייתי על צוונו הקדוש. ואז באותו העת לא היו עגלות מצויות לזכור בקהילת קודש אומן. כי בכל יום רביעי שאלתי על עגלות, והשיבו לי שקשה למצוא עתה מחמת קלקול הדרך. וגם כולם נסעו על קור תקנים. ועולה על אורחי היה להתעכב באומן על שבת. כי חקרתי בלבי שאני מוכרח להיות מתון מתון הרבה בנסיעה הזאת. אבל רבות מחשבות בלבי ועצת השם היא תקום. ובבוקר בגמר התפילה עלה על דעתי לזכור עגלה לטירוויצה. ותכף ציוויתי רב מנדל, עם עוד איש אחד מאנשי שלומנו מאומן, שילכו מיד ויזכרו עגלה לטירוויצה. והלכו וחיפשו ומצאו ביגיעה קצת איזה עגלה של נוכרי והביאוה לביתי. ושכרתי אותה. בתוך כך קראו אותי לסעודה לבית רבי יונה הנ"ל לכבוד המחותנים שבאו לביתו להשתדך עמו. והלכתי לשם אני וחברי רבי נפתלי ורבי מנדל וישבנו שם יחד עם רבי והתנצל את עצמו בעניין המחלוקת שבאומן שאינו חייב הדבר כלל וזה היה נצרך לנו מאוד. ונתעכבתי שם על הסעודה עד שתיים או שלוש שעות אחר חצות היום והייתי סבור שכבר חזר העקום לגודל העיכוב. אבל, אבל כשבאתי לאכסניה מצאתיו עומד עדיין. ונסעתי תכף עמו לטירוויצה ולנתי בדרך. ביום שישי בבוקר בהשכמה רציתי להתפלל שם תפילת שחרית. אחר כך נתיישבתי ונסעתי לטירוויצה. והייתה השעה דחוקה קצת להגיע לשם לזמן תפילה. והחרנו זמן תפילה קצת. ובאנו בעזרת השם יתברך לטירביצה בעת שגמור להתפלל בבית המדרש של המגיד ז"ל. ותכף כשראו אותי אנשי שלומנו יצאו לקראתי בשמחה רבה כדרכם תמיד. והודיעו לי מיד הנה כיסא של אליהו הנביא מוכנת ועוד מעט יביאו תינוק למול ומעלתו יהיה מועל בוודאי. ונתמלאתי שמחה שזכיתי למצווה כזאת בשעת ביאתי מיד. תכף ומיד הנחתי טלית ותפילין וכיבדו אותי במצוות חיתוך ומלתי את התינוק כדת ועל ידי זה ניתן שמחה וכתבה גדולה מאוד בלבי כי אני הייתי מסופק כלל אם לנסוע לפה על שבת ועכשיו אני רואה כי, נכ... כי נכון מאמא השם כי זכיתי בדרך למצווה כזאת אשר אליו בכל פעם מתרחש לי מצווה כזאת בדרך בפרט שנזכרתי מיד שמצוות מילה יש לה אחדות ושייכות וקשר נפלא עם קדושי ארץ ישראל. כי אברהם אבינו עליו השלום בעת שנצטווה על המילה, אז הבטיחו השם יתברך על ירושת ארץ ישראל לא לזרוע אחריו. כמו שכתוב, ואתה את בריתי תשמור וגומר, ונתתי לך ולזרעך את ארץ מגוריך וכו'. וכמו שכתוב, וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני וכו'. ובשביל זה נוהגין לזמר וחרות בעת הברית מילה. ועל ידי זה נתחזקתי והתפללתי בשמחה ובחיות קצת, ברוך השם אשר עד כה עזרני. ושבתנו שם בשבת קודש בבית ידידנו רבי יצחק חתן המגיד. וגם הודיעו לי שגם ביום שלישי יהיה ברית מילה אצל אחד מאנשי שלומנו שנתקרב בסמוך. ובליל שבת קודש שמחנו ורקדנו בעזרת השם מטבח. ואחר כך הלכנו על סעודת הבן זכר. וביום שבת קודש חזרתי ואמרתי התורה מתחלת מי שיודע מארץ ישראל שטעם באמת טעם ישראל ונתעכבתי שם בטירביץ עד יום שלישי והייתי סנדק על הברית מילה